Alhamdulillah Rabbil alamin ve'l-aqimete'l-mustaqimin ve la'a'dvena illa alal zalimin. Vesalli ve'sallim alal mürseli rahmeten lil alamin. Nebiyina Muhammedun ve alahi ve sahbihi ve'n-teba'u bi sunnatihi ila yevmid din amma ba'd. Amçı sändərsənmizdə la ilaha illa Allahı fozan amillərdən söhbət açmışdıq. Birinci 3 amil zikr olunurdu <gülüyor> ki, birincisi Allah İkincisi, vasitələr götürmək, Allah da qul öz arasında vasitələr götürür, həmin vasitələrə dua edir və həmin vasitələrdən şəfahat edir və həmin vasitələrə nə edir, təvəkkül edir. Bu və üçüncisi də müşrikləri təkvir etməmək, onların küfrini də şək etmək və onların düz yolda olduğunu eytiqat etməkdir. Dördüncü məsələ isə şeyh buyurur ki, Men ətkədə ki, digər hədi Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əkməl min hədəhi və onu kimi digərlərindən daha min hükmü kimi ki, onlar təvəqit hükmünü təqiq edirlər. Kim ki, təvəqit hükmünü hükmünə edərsə ki, kim əitiqad etsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yolundan başqasının yolu daha kamildir. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və başqasının hökmü daha əfzəldir. O şəxslər kimi ki, onlar tağutun hökmini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin üstün tuturlar. Onun nədir hökmi? Kafirdir. Və bu amildən də məqsəd nədir? Yəni, kim eytiqat edərsə ki, hər hansı bir din, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dinləndən daha yaxşıdır. Yəni, haradasa bir din var. Kim eytiqat edərsə ki, haradasa bir din var. Və həmin din Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi dindən daha güzəldir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan daha kamildir. Və yaxud hər hansı bir hökum Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Rəbbi tərəfindən gətirdiyi hökmdən daha əfsəldir. Hökmü nədir? Kafirdir. Nə üçün? Çünki o... Allah s.ə.qələnin kitabında və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gələn dəlirləri yalan saymış olur. Çünki Allah s.ə.qələ Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə həzəl Qur'anə yəhdi lilləti hiyə əqvam və yubəşşirəl al mümininə ləzənə yə'mənunə s-salihət və yubəşşirul al mümininə ləzənə yə'mənunə s-salihəti ənə ləkum İsra suresinin 9-un zayisi. Allah s.ə.qələ buyurur ki, Bu Qur'an ən düzgün doğru yola yönəldir. Ən doğru yola yönəldən nədir? Bu Qur'an Allahın göndərdiyi kitab. Və yübeşşirul müminin əlləzini əməluna s-salihəti ənnələhum əcran kəbirə. Və salih əməl görən müminləri də böyük əzirlə, böyük sevabla nə edir? Müjdələyir. Elcədə Allah s-sübhan ki, Və mən min Allah hükmən niqomiyyü qinun. Madə surəsinin əllinci ayəsində, Yaqinliklə iman gətirən bir qəvmdən Allahın hökmündən yaxşı hökm kimin hökmü ola bilər? Qəmen ehsunu men Allah hökmə, yəni Allah Allahın hökmindən daha yaxşı kimin hökmü ola bilər? İman gətirən, yəqinliklə iman gətirən bir qəvmdən. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və buyurur ki, "Və xeyrul hadyi hadiyü Muhammed." Yətamkullah. Və ən düzgün yol, ən xeyirli yol Məhəmmədin yoludur. Bu barədə Şeyx Mühməd bin İbrahim (rahmuhullah) buyurur ki, "Mən etiqad edirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in Kim etiqad edərsə ki, etiqad edərsə fikirlərin. Kim etiqad edərsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-lə qeyrisinin hökmü Peyğəmbərin hökmündən daha yaxşıdır. وَأَتَمَّ وَأَشْمَلْ لِمَا يَحْتَجِهُ النَّاسُ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ اِنْدَ تَنَازُ Və Peyğəmbərin hökmdən daha tamam və daha şamildir o şeylərdə ki, insanlar öz aralarında baş verən mübahisələrdə hökmə ehtiyacı var. Yəni, hökmə ehtiyacı olan mübahisələrdə. İmmə mutləqən, istir mütləq olaraq, ƏW BİN NİSBƏTİ İLƏ məs MƏSTU CİDDƏ MİNƏL HƏVƏDİSİ LƏTİ NƏŞƏĞƏD AN TƏTƏTƏVƏR ZƏMƏN VƏ TƏQƏYÜR ƏHVƏL İstir mütləq olaraq, yəni mütləq olaraq deyil ki, yox, yo bu hüküm Peyğəmbərin hükmündən daha əfsəldir, mütləq olaraq, və yaxud deyil misbə olaraq, hadisələrin yenilənməsi, O hadisənin yenilməsi ki, zamanın inkişafı ilə və halların dəyişməsi ilə baş verib. Məsələn, indiki olan məsələlər, əvvəlki olan məsələlər də yoxdur. Zaman getdikcə, yəni insanlar inkişaf etdikcə təzə-təzə qanunlar çıxır. Məsələn, o deyir ki, bir sözlədir, deyir ki, o vaxtı yaxşı idi, o vaxtı ən gözəl hökum Peyğəmbərin hökum idi, amma indiki zamanda isə yox filan hökum. Yəni, mütləq olaraq odur ki, deyir ki, yox Bu hökum ondan yaxşıdır. Nisb olaraq deyək ki, hə, Peyğəmbərin hökümü o vaxtda əla idi, gözəl idi. Amma indi nədir? İndi hal dəyişilib, hər şey dəyişilib, nə bilim, inkişaf edilib, kosmos, nə bilim, nə? İndi bu, məsələn, Peyğəmbərin hökmündən nədir? Daha yaxşıdır. Fələ raybə ənəhu kəfirdir. Yəni, düşək çoxdur ki, o nədir? Kafirdir. Litaftilihi əhqəm, litaftilihi əhqəmul mahlikanəlti, yə məhduz zəbalət əsəmlə və sərf nəhalət əfkarlar ala hökmü hakim-i deyir kafirdir çünki deyir o beyinlərin və fikirlərin zibillərinidir. məxluqların deyir hökmlərini çünki deyir o həmin insan məxluqların hökmü hansı ki məxluqların hökmü deyir beyinlərin və fikirlərin zibilidir deyir atəmçidir deyir onu deyir, həkim və həmid olan Allahın hökmündən üstün tutduğuna görə. Aydın olduğu məsələ İsa-i Təhkimin Qabayənin kitabının 14-cü seyfəsində və bu əamilə də dəlillərə gəldikdə isə Allah subhanta bu su ye ey iman gətirənlər Allaha onun elçisinə və sizdən özünüzə məna iqtiyar sahiblərinə itaat edin fə in fə və in tenaza'tum fi şey'in va'r-rasul in kuntum tu'minun billahi val bir şey barəsində mübahisə etsəniz onu Allahə əgər bir şey barəsində Vəsə etsəniz, onu Allaha və onun Peyğəmbərinə qaytarın, əgər Allaha və Qiyamət gününə inanırsınızsa. Vəlki, xeyrun və əhsan təvilə bu daha xeyirli və nəticə etibarilər daha yaxşıdır. Nisə surəsinin 59-cu ayəsi yəni, Allah subhanətə halə da insanlar arasında baş verən müxalifətlərdə Yəni, qullarından tələb edib ki, Allahın kitabına və Peyğəmbər Səhəm sünnəsinə mühakim olunsunlar, ona qayıtsınlar. Və ikinci ayədə Allah Subhanı Tələb buyur ki, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə ziyin yazıb, Ələm təra ilə Nazil olana iman gətirənlərini iddia edirlər Yəni, sənə və səndən əvvəlkilər nazil olana iman, gətirdik, iman gətirdiklərini iddia edənləri görmürsən mi, yuridun ə həqəmü ilə tağut Onlar dağuta mühakimə olmaq istəyirlər Və qad ümür ayikfərəbə artıq onlara təğutu inkar etmək əmr olunmuşdu və yurdü şeytan ay yəzilləhüm dəranə və şeytan da istəyir ki, onları çox bir uzaqlığa neçin düşürsün. Onları azdırsın. İsra surəsinin 60-cı ayəsi. Və Allah subhənəhu və buyurur ki, bu ayədə yəni Allahın kitabına və peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnəsindən başqa bir yerə mühakimə olunmaq şeytan tərəfindən biz də lalət deyim. Və eləcə də o munafiqlərin işidir. Çünki Allah bu ki, və, və yasudun, onlara dediyi zaman ki Allahın nazil etdiyinə və peyğəmbərə tərəf gəlin və görərsən ki, munafiqlər səndən insanları uzaqlaşdırır nifiklər səndən insanları uzaqlaşdırır. Nisə surəsinin 61-ci ayəsi. ki fələ varabillə onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim seçməyəcə. Sonra öz nəfslərində heç bir sıxıntı duymadan Sənin verdiyin əmrlərə tam şəkildə təslim olmadıqca, verdiyin hökmlərə tam şəkildə təslim olmadıqca iman gətirmiş olmazlar. Məsəl sorəsin 35-ci ayəsi. da bu iman bu ayədə, yəni Allahın hökmü ilə razı qalmayandan imanı nə edir? İmanını inkar edir. 5 amil Şeyx buyurdu ki, Əlxamis 5-ci Mən əbəqədəşəyəm minmə cəəb bihə Rəsul sallallahu aleyhi və sələm və ləvə amilə bihə kəfar Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cətirdiyi bir şey nifrət edərsə o şeyi əməl etsə belə nə olar? kafir olar və bu amildən də gəs yes, məqsəd odur ki inq İkrah etmək və nifrət haqqı, haqqı ikrah etmək və haqqa nifrət etmək kafirlərin sifətlərdir. Allah taladır ki, Bəlcəəhum bil haqqi və əqsərhum lil haqqı kərhun. Əksinə, onlara haqq ilə gəldi və onların çoxu haqq, haqqı ikrah edirlər, haqqı səmirlər, nifrət edirlər haqqa. Muminun surəsin 70-ci ayisi. Və eləcə də haqqı ikrah etmək, haqqı sevməmək, haqqa nifrət etmək münafiqlərin sifətlərindədir. O şəxslər ki, Allah subhantallahu, onlar barəsində buyur ki, Vələ yunfiquna illə vuhum kərifun, onlar yalnız ikrah etdikləri halda Allah yolunda xərcləyərlər. Kim Allah subhantallahu, hökmindən, şəriyyətindən bir şeyi nifrət edərsə və yaxud şəriyyətin təkliflərini, namaz, orud, zəkat, həc və qeyrilərlə nifrət edərsə və təmənni edərsə, arzu eləyərsə ki, kəşk Allah-u Teala bunları fərz etməyədir, bu şəxsin küfrində şək yoxdur. Çünki həmin şəxsin etdi bu əməl, etdi şeydir qəbula və baş əyməyin təslimin əksinədir. Necə ki, la ilahe illallahın şərtlərində bunu saydıq. La ilahe illallahın şərtlərindən biri nə idi? Qəbul etmək. Hə? Sadiq olmaq. Və məhəbbət. Hə? Və onun sevməyə, yəni Allahın şəriyyət ediyi şeyi ikrah etməsi la ilə illallahın şərtlərinə nədir? Ziddidir, əksi nədir? Ona görə də alimlər bu sifətlə sifətlənəni təkfir ediblər. Və deyirlər ki, takfiru hada məlumun bil iqrar dini, min ad-din min din Bunun də təkfiri İslam dinində zərurət da bilən şeylərdəndir. Vel Quran məmlu'un min takfiri misl hada növü. Və Quranda da bu növün mislindəyi təkviri deyir, doludur. Qur'an bu növün mislində və bu, növ, bu növün misinin təkviri ilə nədir? Doludur. Necə ki, İbn Teymiyyə, Rahməhullah, zikr edir, Əs-Sarimin məs Məsul, Ələşətimin Rasulun 522-ci səhifəsində və bu amilə olan dəlillərdən birincisi Allahu Subhanahu ki, zəlikə be annahum karihume Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyini ikrah etdilər və Allah da onların əməllərini batil elədi. Məmmət surəsinin 9-cu ayəsidir. Və o şəxslər Allah Subhanahu Taala'nın Qur'anını, yəni Qur'an'dan nazil etdiyi şeyləri ikrah etsələr Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi şeyi kirahət etdilər, qəbul etmədilər, nifrət etdilər və üz döndərdilər. Allah Subhanahu taala da onların əməllərini batil etdi. Əməllər də yalnız küfrlə batıl olur. Küfr etməklə batıl olur, hansı ki imanın əksidir. Və eləcə də Allah Subhanahu taala başqa yerdə buyurur ki: "Fəliyəh zəlləyin yukhālifū an amrihi an tuṣībahum fitnatun aw yushībahum 'adabun 'alīm". Onun əmrinə Peyğəmbərin əmrinə müxalif olanlar başlarına gələcək fitnədən və ağrıcı əzabdan həzər etsinlər. Bu, surəsinin 63-cü ayısı. Şək yoxdur ki, kim Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şeyin nifrət edilsə, artıq Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif olmuşdur. Beləcə də, Abdullah bin Ömər radiyallahu anh deyir ki, kim sünnəti tərk edərsə kafir olar. İbn-i Batda Əl-Uqbəri Şərh-ül-İbənədə zikr edir 123-cü 123 səhifədə və Abdullah bin Ömərin sözündən, yəni gəlsin, məqsəd olur ki, kim sünnəni nifrət edərək və onu inkar edərək tərk edərsə nə olar, kafir olar. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v-in ümumiyyətlə yolunu tərk edərsə, Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəzini tərk edərsə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəzini tərk edərsə, yəni ümmətə vacibdir ki, həmin yolla keçsinlər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in dinini, yolunu, mənhəzini tərk edərsə. 6-cı amil, 5-ci amil nə idi? Nifrət etmək. Nə üçün nifrət edən kafirdir? Çünki nifrət etmək kafirlərin və münafiqlərin sifətidir. Altıncı amil Mən istəyəsə bir şey min dini rəsul əv thəvəbihi əv thəvəbilləhi əv iqabihi təfər. Kim Peyğəmbərin dinindən bir şey isteza edərsə və yaxud Allahın savabına və yaxud Əzabına isteza eləyərsə nədir? Kafir ola. Yəni, yəni, bu amildən də məqsəd odur ki, kim bir kələm deyərsə, yəni kim öz sözü bir kələm deyərsə və onun həmin sözündə Allahın dinini alçatmaq var və yaxud Allahın dinini naqisləşdirmək var və yaxud Allahın dinini isteza var və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi naqisləşdirir həmin kəlamı ilə. Əhəd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-nə istiazə edir. Həmin insan müsəlman alimlərinin icması ilə nədir? Kafi dindiriniz ki Şeyxül İslam Sarı Müsüm kitabının 513-cü səhifəsində deyir. Elədir Şeyx Süleyman bin Abdullah Rəhmullah deyir ki: "Vəhəzə əcma alə mə alə küfr Ona görə də alimlər bu şeydən birini edənin kəfir küfrünə izma aidiblər bu şeydən birini edənin küfrünə izm aid edirlər fəmən istə zəbillər kim allah ilə istəzədirsə və ya xod bu kitabı və ya xod kitabıyla və ya onun elçisi ilə və ya onun, onun dini ilə kəfir olar vəlâu hazlan ləm yəqsud həqiqətl istizə icmaən İst, Və vəlâu hazlan yəni zərafatla olsa belə İstizanın həqiqətini qəst etməsə belə İzmək ilə nədir? Kafirdir Teysir Aziz İl-Həmidin 617-ci səhifəsində Və eləcə də Şeyx Muhamməd Bina Şeyh Həməd bin Atiq rəhməlləhə buyuruq ki, Ənəm ənəl-uləmə qəd əcmə'u ələ ənəmən istəəzə billə əb rəsulihi əv kitəbihi fəhvə kafir Bil ki, deyir Alimlər artıq izma eliblər ki, kim Allahla Allahın rəsuli ilə Allahın kitabı ilə istəza edərsə nədir? Kafir Və kədə ətə bi qəvlin ƏV FİĞNİN SARİHİN FİL İSTİYZƏ Və eləcə deyir, əgər bir söz və xud bir əməl edərsə ki, o onun o əməli və həmin sözü isteyzadır. Nə olar? Şafirə, radduravsəniyyə, fil əcvədin nəcdiyyə, 10-cu dildin 428-ci səhvəsi. Və şeyx Abdurrahman Nəsr-əs-Sədi rəhməllə buyurur ki, Fəinlə istəzəə billəhi və rəsulihi kufrün müxricun minədən din. Deyir, həqiqətən Allahla və onun etsili istəzə etmək dindən çıxardan böyük küfürdür. Yəni, dindən çıxardan küfürdür. Allahla və onun etsili istəzə etmək nədir? kindən çıxılan küfr deyil. Ən əslen din məbniyün alə təzhimillə və təzhim dininə və rusulə. Çünki deyir, yəni əsas səbəbi budur ki, niyə görəm, yəni isteyaz etmək Allahın dini ilə və peyğəmbəri ilə və kitabı ilə Allahla isteyaz etməyi niyə görə küfrdür? Niyə görə insan dindən çıxarır? Şeyx Allah buyurur ki, çünki deyir, dinin əsli eynin üzərində qurulub Allahı, onun dinini və peyğəmbərlərini, Allahın peyğəmbərlərini əzəmətləndirməyin, uca tutmağın, böyük tutmağın üzərində qurulub. Allah bir hörmət edilməlidir, böyük tutulmalıdır. Elcə də Allahın peyğəmbərləri və Allahın dini nəyin üzərində qurulub? Allahın əzəmətini, əzəmətləndirməyin qeyğəmbərləri əzəmətləndirməyin və dini əzəmətləndirməyin üzərində qurulub vəl istezə ubi şey minzəl ki münəfin lihəzəl asıl Dir bu şeylərdən birinə istezə etmək bu əsliyin əksinədir, bu əsli aparır, yəni və münəq وَمunaq, və münəqidun ləhu əşəddən münəqada və bunun ən şiddəti şəkildə ziddinə gedir nəqd eləyir Ən kiddətli şəkildə silir Nəyi silir? Həmən bu əslə. Yəni, niyə görə Allahın ilə və Allahın etisi ilə və kitabı ilə isteza etmək e, Küfirdir, dindən çıxardır Çünki din nəyin üzərində qurulub? Allahı əzəmətləndirməyin, dini əzəmətləndirməyin Peyğəmbərləri əzəmətləndirməyin edən də bunun ziddinə gedir Nə edir? Əzəmətləndirmir, alçaldır İstəzə etmək nədir? Alçaltmaqdır İstəzə etmək nədir? Alçaltmaqdır Sən Allaha əzəmətləndirməlisən Dinini əzəmətləndirməlisən Sən istəzə etməklə nəyini sən? Alçaldırsan Ona görə də nədir? Ona görə də dindən çıxaran köfürdür Teysir irkəni min rəhməm Fi təfsir irkəni min mənlən 3-cü səhifənin 253 cü cildin 259-cu səhifəsində Və bu amilə də olan dəlillər zikr edir, inşallah. Allah subhantabı ki, Vələ insə əltəhum ləyəqulunnə innə məkunnə nəxud və nələb. Onlardan soruşduqda onlar deyirlər ki, bir yalnız deyib gülərdik, oynayırdıq. Qul əbilləhi və əyətihi və rəsulihi kundum təstəhsiz. Onu deyir ki, Allahla mı, Allahın ayətləri ilə mi? onun etisi ilə mi isteyaza edirsiniz lə ətə ətədir o artıq özür məyin qat kəfərtum bərdə imanikum iman gətirdikdən sonra artıq nə oldunuz kafir oldunuz və bu iki ayə Allahla Allahın dini ilə Allahın kitabı ilə və Rasulü ilə isteyaza edənin küfrünə hökum verir Və bu ayənin, yəni bu ayələrin nazil olma səbəbləri də var. Həmin səbəbi İbnə Cərir ət-Tabəri təfsirində İbn Abbas İbn Əmr rəziyallahu anhum-dan rəvayət eləyir və deyir ki, ə, Təbuk döyüşündə bir kişi bir məclisdə deyir ki, bu deyir bizim qarilər kimisini görməmiş uy deyir. Yekə qarındılar və ən yalan danışandılar və eləcə də yəni düşmənlə döyüş görüşdüyü də ən qorxaqdır. Yəni, yekə bunlardan çox yekə qarın, yalan danışan və qorxağın görməmişəm. İstəyizə Və məsisi olan kişilərdən biri deyir ki, kəzəbdir, yalan deyirsən. Vəlakin nəkam münafiq, yalançısan, nəsən münafıqsən. La ukhdiran nərasulullah sallallahu sallam. və bu barədə peyğəmbər sallallahu əleyhi xəbər verəcəm onu. Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır və artıq Allah subhənu Quran nazil eləyir. Abdullah ibn Amr deyir ki, mən onu peyğəmbər sallallahu əleyhi dəvəsinin o ipindən İyə yapışdığı, sallandığı harda görürəm. Daşlar deyir, onun ayağına deyir qanadır. Yəni Peyğəmbər sallalləmin dəvəsinin ipindən yapışır və əğlarına da daşlar artıq əzib qanadır və o deyir ki, yarə sallala inəməkundən və, və deyir ki, ey Allah onu etsin. E, Zərafət elirdik, deyib gülürdük. Oynayırdıq. Vədir və Rasulullah s.a.v. və, və Peyğəmbə s.a.v. də deyir ki, Əbilləhi və əyətihi və Rasulihi kundum təsirəz Allahla mı, onun elçisi ilə mi? Allahla mı, onun ayələri ilə mi? və onun elçisi ilə mi istiyaz edirsiniz? Lə təətəzi ruqqat kəfərtun bərdə Üzr gətirməyin, artıq iman gətirikdən sonra kafir oldunuz. Cəmül bəyən fi təəviləl Qur'an libn-i 6-cı cildin 4 cu səhifəsi. İstinadilə ki, inşallah ki e, Yəni Ləbəsəb hi, Problem yoxdur, inşallah Və bu iki ayədə Allahın dini ilə Ayələri ilə və Peyğəmbəri Peyğəmbəri ilə istəzə edənəyin Köfrünə də edir Nedir ki, səbəbini də gördük, yəni deyib görürlər Zarfat edirdilər Tarafat edildi ki, yorğınlığı atırdıq özümüzdə. Burada bir fayda var, onu yani zikretmək yerinə düşərdi. Həmin faydanı etmə yerinə düşərdi ki, o da. Aslı. Muhammed bin Salih Hüseymin rəhməliqdən soruşurlar ki, həltən təbqiqı. Əl-əyətən əsəbiqətən ələl-ləzənə yəsxaruna və əstəəziunə billəzənə yaxfunə lixəhum və əltəzimuna bidin illə Yə bu iki ayə Hansı ayə? İki ayə? Hansı ayələr idi? Nəyə dəyələt edir? İsteza edənlə Bu iki ayədir O şəxslər ki Saqqal uzadanlarla isteza edirlər Allahın dininə gedənlərlə, Allahın dininə mülazim olanlarla istizadə edirlər. Bu iki ayə oğullara da uyğun gəlirmi? Yəni, onlar da amma bu ayəyə daxildilər. Yəni Allahın ayələri ilə və Allahın peyğəmbərinin dini ilə istizadə edənlərə daxildilərmi? Və Şeyx Rəhimlullah buyurur ki, "Hä ulə illəzîne yəsḫərûna bil-ləzîne yəltəzimûna bi-dînillâh al-munəffizîne li-awâmirih" O şəxslər ki deyir Yəni, Allahın dini ilə gədənlərə və Allahın əmrlərini yerinə yetirlərə məsxəriyə qoyurlar. Onlarla alay eləyirlər. İze kanu yestehziunun bihim min ajli ma hum aleyhim min Əgər onlar ümmərin, yəni dinin üzərində olduğuna görə onlarla istehza edirlərsə, deyir İze Yəstəziunə bihim min əql məhum əleyh min əşər Yəni, şəriyyətdən şəriətdə, olan bir şeyin üzərində olduğuna görə onlarla istehza edirlərsə Fəinnə istehzaəhum bihim istehzaun bir şəriyyə Əgər şəriyyətlərinə görə, şəriyyətdə olduqlarına görə istehza edirlərsə Onlarla istehza etməkləri şəriyyətlə istehza etməkdir Məna görə çünki bunlar şəriətdə olduqlarına görə onlara istizaz edərlər. Wal istizae bil şəriətlə də istizaz etmək nədir? Küfrdür. Amma əgər onlar istəzənlər belə ya onun şəxslərinə, əgər də onlarla istizaz edirlərsə və ümumların şəxsiyyətlərin nəzərdə tutulursa, beqat in nazar amhum alayhi min itiba'is sunna fi tiyab wal lihiyah. Yəni, baxmayaraq ki, onlar ə, yəni, paltarda və yaxud ə, sakal saxlamaqda ə, sünnə üzərindədirlər. Yəni, buna baxmayaraq, yəni, şəriyyətə baxmırlar, amma şəxsiyyətləri ilə istaz edirlər. Fə innəhum ləyəqfuruna bizəlik. O zaman deyir, onlar kafir olmurlar bununla. Lənəl insan qad yəstəəsə o bir şəxs nəfsihi. Çünki deyir, insan ola bilirsin ki, bir şəxsin özü ilə istəyisə etsin. Bi qadd nəzərə ən əməli və fiilihi. Baxma, onun əməlinə və fiilinə, yəni, aslı olmayaraq. Əməl və fiilinə yəni, fikir vermir, amma özü ilə istəyirir. Ləkin, yəcb ələ kulli insanın, əyyəhlərə, min istizah bi -əhliyim. lakin deyir hər insana vacibdir ki el məhli ilə istizaha etməyəndən çəkinsin aw istizah bi əhli din allaze ytamassukun bima dal alayhi kitabullah va sunnatur rasulillah sallallahu alayhi din ehli ilə istizaha etməyəndən çəkinsinlər onlar hansılar ki yəni Allahın kitabında və peyğəmbərin sünnəsində var olan şeylərdən yapışıblar fetavaqidə ibnüseyminin 196-cı səhifəsi İnşallah, yəni, bu qədər kifayətlə nəyə? Və quli həzəl qol və səxvəlləh, ləyi və ləkum və ləsəl, və səxvəruhu, innəhu vəl qafur Yəni, başa düşdüyüzdə, yəni, əgər dininə görə, olduğu şeyə, dininə görə istəyza edirsə, dinlə istəyza edir və dinlə istəyza etmək edir nədir? Küfür. Yox, şəxsiyyətinə görə istəyza edirsə nədir? Küfür deyir, böyük günahdır, böyük desək, susmaq çəkmək Ümumiyyətlə ən yəni, işte, birinci alimlərdən və Allahın dininə yapışanların istisna etməkdən çəkinmək lazımdır.